və məslin qarşısında ilk içəri girən Peyğambas da salam olur və Peyğambas da içəri girəndə hamısı sevinirlər deyilək ki, əmin, əmin, əmin yəni, əmin, yəni, adil insan gəldi düzdanışan və adil hökum verən, doğru hökum verən və Peyğambas gəlir ona deyilək ki, bəs daşı yəni, oru qoymaq çoxun, yəni, bir nəfər lazımdır ki, o hökum versin Peyğambas da salamdır ki, bir dənə əsi getirir, yəni, böyük bir parça gətirirl Yəni, hər, yəni, parçanın hər tərəfindən, hər qəbilədən bir nəfər tutsun. Yəni, nə qədər qəbilə var, misal, 10 mənə qəbilə var, qəbilə başçıladır. Onu da gəlb yəni, o əskinin qıralarını tutsunlar və Peyomət daşı özü götürür, qoyur əskinin isinə və getirirlər daşı kəbənin yanına, yəni, evin yanına və Peyomət özü götürüb daşı ne, ne, kəbən, o həmin o timə qoyur və bu cür olur, yəni, 7-8-ci dəfə kəbənin tikilməsi bəzər və həmin o daşı da Peyğəmbər səsələr yəni, yerləşdirir. 9-cu dəfə tikilməsi kəbənin Peyğəmbər səsənin vəfatından sonra hicrətin, yəni təxminən 60-cı ilə təsadüf edir? 65-ci illərində Abdullah ibn Zubeyr adında sahəbidir. Peyğəmbərin sahəbəsidir. O kəbəni yenidən yığır və Peyğəmbərin dediyi kimi O cür də bina edir kəlbəni, dikir. Ki, Peyğməz məhədisə deyir Ayşə deyir, deyir ki, ey Ayşə, əgər sənin qövmün, yəni qureşin təlaşa, narahatçılığa düşməyindən qoxmasaydım, cəmatın arasında səhv olmağına qoxmasaydım, kəlbəni yıxardım və onu təzdən dikərdim. Qapısını yerdən eləyərdim və iki qapı qoyardım. Bir qapıdan girən, obru qapıdan çıxa bilərdim. Deyir, mən belə edərdim. Lakin Peyomasım özü etmir, şəmadın fitnəsini qorxub, yəni çəkinib, ehtiyat edir ki, yəni, insana fitnə olar və insanlar yəni, kəbəy-hörmətsiz bir şey kimi baxarlar deyər, Peyomasım ehtiyat etdi və etmədi, lakin istəyirdi, deyirdi ki, əgər insanlar başa düşsəydilər, mən bunu eləyərdim. Çünki xüsusən Məkkədə İslamı fəth ilində, yəni hizrətin, yəni, o vaxt ki, Peyomasım ondan sonra bir dəfə hətcə gəlib. Bir dəfə həcə gəlir və vəfat edib, yəni 9-cu ildə fəth olub, ondan sonra da Peyğmət səhəm kəbəyə yəni, gəlir, bir dəfə gəlir və orada cahillik, yəni hər əsar qalırdı. Çünki İslamda tezə idilər, ancaq məddədə olan sahabələr isə artıq İslamlər buxtələşmişdilər, yəni bişmişlər İslamda. Hər şey bilirdilər, ölçü biçə bilirdilər, hər şey yaxşı bilirdilər, lakin Kəbədə isə yox, Məkkədə yox, onları Peyğmət s Və bu sahabi də Peyğambərin nəsrətinə əməl etmək üçün həmin o kəbəni yıxır və Peyğambənin dediyi kimi edir. Yəni, qapısını yerdən edir və iki qapı qoyur kəbəyə. Şərqdən, bir də qərbdən. Yəni, bu tərəfdən girən adam, öbür tərəfdən qapıdan çıxır. Və bu da evi ziyaret edənlər üçün daha rahatdır. Yəni, bugün belə olsaydı, yəni, çox adam kəbəyə girib baxa bilərdi. Vakin Qureyş isə Çavarın qapısını yerdən 1 metrdən hündür etmişdirlər. Yəni çavarın evin evin qapısı pilləkən də yoxdur. 1 metr hündürdədir. Çünki o vaxtı kimki, yəni alçaq qəbilə qəbilələrdən idi, yəni balaca adam deyidə uyğunçu dillə desək, kimki balaca idi, amma vartı balaca ağa. Ancaq çavarın qapısında böylərdən yanızlar. Hansılar ki özlərin ağa sayırdılar. Ona görə quraş yerə çıxmışdı kəməni. Və sahabədən Pəyğəmbər dedi ki, mən O cür dikdirir kəbəni. Sonra 10-cu dəfə Həccəz ibn Yusuf adında, bəlkə çoxunuz tanıyırsınız bunu, eşitmirsiniz. Həccəz ibn Yusuf özü çox şiddətdən olub və Əbdülmək Mərvan adlı bir əməvi xəlifəsi Həccəz ibn Yusufa əmr edir ki, kəbəni əvvəlki halına qayıtarsın, yəni peğmbənin vaxtında olan halına qayıtarsın. Çünki Əbdülmək ibn Mərvan şək edirdi Ayşənin bu hədisində. O, yəni, elə düşünürdü ki, bu, Ayşə bunun Peyğəmbərsini eşitməyib. Yəni, bu, səhil xəbər deyil, düzgün xəbər deyil. Ona elə əmr edir ki, təzən kəbəl əvvəlki anına qaytarılsın. Yəni, qapısı hündürə qaldırılsın və bir qapı qoyulsun. Lakin sonra olar, əbdürmək kimi, Mervan bu hadisənin doğrudan da Peyğəmbərin belə dediyini eşitləndə peşman olur. Deyir ki, ki onu Abdullah ibn Zübeyl saxlayardım. Ondan sonra, e, Rəşid Abbasi. Abbasiylərdən bir nəfər xəlifə Ər-Rəşid adında. 11-ci <coughs> günü. Yox, bu tərəsmə. Ər-Rəşid adında. Yox. İstəyirdi ki Kəbəni Abdullah ibn Zübeyr istəyi kimətsin. Ya bu da İmam Malikinin hansı məzhab alimidir? İmam Malik ibn Enəs. Onun vaxtda təsadüf edir. İstəyirdi ki Kəbəni təzən qapısın aşağı salsın və iki qapı qoysun. Lakin İmam Malik onun yanına gəlir, deyir ki, sənə Allah adına verirəm ki Allahın evini, yəni, yəni patçaklarının əlində oyuncaq etmə. Deyir, əgər səndir bunu yıxsansa, obrisa gələcəyik, başqa cür edəcəyik. Deyir bunu, bunu, bunu patçaklarının əlində oyuncaq etmə. Bu, Allahın evidir və insanların ürəyində buna qarşı hürmət var, ehtiram var. Elə etməyin ki, Allah dələ bu hürməti, ehtramı oradan götürsün. Və xəlifə də görür ki, orada İmmun Malikənin gözəl söz dəyir, ağlı söz dəyir və bu işdən əl çəkir. Demək, kəhvənin tikilməsi 10 dəfə olub. Ondan üçü ü zəifdir, mənə səhinədir, 7 dəfə kəhvə tikilib, 7 dəfə bina edilib. Bəzi ilə yəni, kəhvənin yıxılma səbəbi sel, daşqınlar olub, bəzi ilə isə uzun müddət keçməsi olub. Uzun müddət keçində görə binanı olub, xarablanım yəni, yıxılıb və tərzdən tikilib. Yəni, səbəblər bu olub umumiyyət. Bir də axıncı, yəni Abdullah ibn Zübeyrin etdiyi səbəb. Yəni, burada çoxdur kəbənin haqqında. Şəhə bu qədər bəhsə kəbə haqqında. <gülüyor> Və inşallah gəlin dərsimizdə e, Peyğəmmə Səsələmin Peyğəmmə Səsələmin Peyğəmmərlik verilməmişdən qabaq dünyada onun ləziyyəti öyrənərik. Görəyük ki, qəbilələr, tayfalar necə yaşayırdılar? Onlar İslamda işlə yoxsa şərisinə bağırlardılar. Onu götürərik, ondan sonra inşallah keçəlik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin öz həyatına. Çünki yəni bunu öyrənmək mühümdür, yəni mühim rolu var. Həm də yəni çoxsu məsələn çox sual verirlər. Kəbə necə olub? Kəbə kimdir ki? Necə yananın? Belə bu cür məlumatlar inşallah faydalıdır. Qəssalatu və səlamu aləyhi və səlləmən əl-ənbiya vəl-mursəlin ammə ba'd. Yəni, biz inşallah e, Peygamber sasını həyatdan öyrənirik, yəni seyrasını keçiririk və biz kesən dərs məyyən məlumatlara götürdük və kesən dərsdə biz Məhkənin yaranmasından və İbrahim Peygamberin Məhkədə gəlib yəni, öz ailəsini məhsulunlaşdırmasından danışlar. İbrahim Peygamber e, miladı tarixindən öncə nesinci əsrdə yaşayıb. Nesinc 19 19-cu əsrdə Bəli, 19-cu əsrdə miladdan öncə, 19-cu əsrdə İbrahim Peyğamə təxminən hesablamalara görə 19-cu əsrdə yaşayıb, miladdan öncə. Və Kəbə neçə dəfə tikilib? Ondan tikilib 300 dəfə yəti. Deməli ki, Kəbə 10 dəfə tikilib. 10 dəfə tikilib, 3 rüvayət 3 dəfə tikilməsi zəifdir rivayət, 7 dəfə tikilməsiyisə səhiqdir. Sonra zəmzəm -zəm qoysun kim qazıb? Yəni zəmzəmi kim qazıb çıxardıb? Məliq qazıb çıxardıb. Cəbrail Məliq qazıb çıxardıb. Lakin kəsində əsrə demədi, yəni, çünki bəzi başqa rəylər də var ki, İsmail Peyğəmbər yəni, ağlayanda su istəyəndə ayaqdan yeri sürtüb, oradan yəni, başlayıb su axmağa. Lakin bu rivayətdə zəifdir. Ən səhir vayət odur ki, qoyunu mələk qazıyıb, cəbrələt qazıyıb. Sonra... Bir də indi Səfə-Mərvəz dağında səyir edirlər Həc vaxtı. Bunu niyə gör edirlər? Demək Həcər, İbrahim Peyğəmbərin yəni yoldaşı Həcər, yəni İsmalin anası. Oğlu üçün su axtaranda, özü üçün su axtaranda, yetki dəfə bu dağlar üstündə gedib-gəlib və həmin o təpələrin üçün, yə, dağlanışa çıxıb və su, su üçün baxıb. Onu ödəb, yəni o vaxtdan həmin o yer səy şey olaraq qalıb, Peyğəmbər vaxtından. Dağlar səfa və məlva dağları. Səfa və məlva. Yəni, təxminən bu qədər yəni, götürdüyümüz, yəni ümən... O da bəhək bizim eyrəzində, eyrəmizdən qalmaq. Yəni, o da hesab olunmaz, yəni Musa Peyğəmbərinin gəlmə vaxtı, İsa peyxəmbər, ondan, ondan qabaq Musa peyxəmbər gəlməsi, bir də onların orasında olan babalar hesablarının, yəni esməfələ, yəni babalar yəni, yəni, olub və bununla təxminən hesablarım ki, XIX əsrə gəlir, eynəmizdən əvvəl. Qaqcudurca XVI əsrə gəlir ki? Yox, deyəndə xatələmişik, amir ki, XIX əsrə gəlir. Deməli, bu inkişanı götürəcək Ərəbistan Yarmadasında Aldı. Ərəbistan yarımadasında siyasi vəziyyət Peyğənbar səsindən öncə, Ərəbistan yarımadasında olan siyasi vəziyyət Amma ki, yəni, qısa danışacaq, yəni, geniş danışmacaq Çünki həm Ərəbistan yarımadası var, həm də Fars dövlətləri var, sonra başqa Rumlular var Bunlar da olan vəziyyətləri, hətta Çinə qədər gedib çıxır yəni, vəziyyəti öyrənməyik Rakin biz qısa götürəcəyik Deməli, Peyğəmbəri öncə, ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyət, Peyğəmbəri əsasından gəlməmişdən öncə, hamısı şirkisində yaşadılar, hamısı Allah'ın şəriq qoşudur. Hak din üzərində olanlar çox az idi. Çox az insanın hava ki, haq din üzərində qalmışdılar, onlar da əsasən, İbrahim Peyğəmbərin dinində gələnlər, bəzəli nəslanlar idilər, bəzəli nəslanlar, bəzəli İbrahim Peyğəmbərin dinində gələnlər idi. Nəslanlara eləm nəslan kimi tanıyırdılar, yəni o cür din nəslanı deyirdilər. İbrahim Peyğəmbərin dinində gedənlər isə həniflər deyirdilər. Hənif, hənəfi yox ha, hənif. Onları hənif adlandırırlar, çünki İbrahim Peyğəmbərdə onun ləqəblərindən belə hənif idi. Onu elə, onun dini də hənif dini kimi yəni, tanınırdı. Digər insanlar isə hamısı şirk içəyində, cahiliyyət içində boğururlar. Bəzəri Allaha şərik qoşur, peşter vasitəsilə bəzələri ümumiyyətlə Allahı Allahı yox hansı bir bürdə birbaşa ibadat edirdilər. Özlərindən ixtira edirdilər. Və baxaq görə Çünki Ərəbistan yarımadasında ən yəni, böyük, yəni, yaxın ölkələrdən Peyğəmbərsənin çıxan yerə Yəmən idi. Yəməndə də vəziyyət belə idi. Və Yəməndə Peyğəmbərsənin gəlməmişdən öncə 523-cü ildə Uqud hadisəsi baş verir. Nəsiz Allah təala Quran-ı Kərimdə o haqqda, yəni buru surəsində xəbər verir. Orada ki, hansı ki, onların bir padşahı olur və o orada olan nəslərə qarşı əbici soyqırım edir. Kim nəsləni tərk etmirsə, onu atır da o da. Və də, dərin bir xəndək qazılmışdır. Xəndək qazıb orada o yandırıb və o həmin o insanlar kimlər ki, İmtinad edirlər, yəni, xristiyanlığı tərk etməkdən Yenilətstənlə edirik, onları odatırdı və özü, həmin o hakim, Yemənin hakimi özü, yəni, bütvərəsdi idi. Zunəvas, Zunəvas adlı hakim olur 523-ci ildə, miladın, 523-ci ildə Və bu haqda Alatar Quran kəndə deyib. Yəni, bunu qeyd edin, çünki yəni, bu hadisənin yəni, Quran kəndində birbaşa yəni, zikir olunub. 3-3-2-3 Ağın. 4-dən 8-də qədər. Sonra, yəni, Yeməndə çoxu hakimət təşkiləri olur. Həbəşlər, yəni Afrikadan gələn, hindiki e təxminən Somali deyilən ölkənin arasında çox həbəşlər. Onlar gərələr Yeməni işğal edirlər. Yəmən işə sonra yenə onların əlindən yəmənlər o hakimət alırlar. Onlar bir daha yenə hakimət gəlib götürürlər və Əbrəhə hədiyyən bir nəfər hakim olur. Əbrəhə. Və Əbrəhə də hansı həmin Ərəhə gəlin Kəbəni dağıtmaq fillərlə. Hansısa ki məşhurdur. Allah təala Quran-Kəndi Fil surəsini baxdı deyib. Yaxın keçmisiniz. Allah təala quşlar göndərir və onlar ayaqlarında daş gətirib həmin o fillərin əynilər, daşdırırlar ki, onları qaytarsınlar. Ondan qabaq Əbrahə ya özü yəni deyilmir, yəni nə olursa amma ki yəni, Allah bilir. O vaxta deyilmir yəni. Lakin yəni kəbəni dağıtmaqdır. Kəbəni dağıtmaqdır. O Bru surəsindən 4-dən 8-ə qədər. Xəndək sahibləri qət edildilər. O xəndəklər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı. O zaman onlar kənarında oturub möminlərin başlarına gətirdiklərinə tamaşa edirdilər. Onlardan yalnız yenilməz qüvvət sahibi şükrət, layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Bə, Allah da burada yəni bəyən edir, Qurud 4-cü ayəsində, 8-cü ayəsində qədər həmin o yeməndə, həmin Zünal Asadda hakimin insanlara, yəni o insanlar, yəni, çünki o aksın nəşanlər, yəni məyyən mənzə Allah ibarət edirlər. Düzgü Allah avaşar koşurdu, lakin onlar yəni, yenə Allahə ibadət edirdilər. Ona görə onların inirdi. Bu cür əzab verirdi. Və sonra fil hadisəsi baş verir və o da, yəni təxminən peyğəmbərsə həmin doğulduğu ilə təsadüf edir. Yəni peyğəmbərsə doğulduğu ilə təsadüf edir. Təxminən yəni 500, yəni 30-35-ci ilə təxminən belə və olubsun, bəzəkəcə olsun. Və Əbrəhənin məqsidi gəlib kəhvən dağıtma olur. Bakı, Allah'tan müqəddəs yer olduğunu görə həmin yerini inir, qoruyub saxlayır. Sonra baxa, İraqda olan hakimiyyətə ilə artıdır, ümumiyyətlə, yəni